Stavosovia 287, prea Sfânta Fecioară. Aleluia, Preasfântă Fecioară, te iubim și te rugăm, fă din noi o făclie pentru neamul nostru, pentru tot poporul creștin de pretutindeni. Aleluia, Preasfântă Fecioară, te iubim și te rugăm, fă din rugăciunea noastră tămâia și smirna, care în fața Domnului să stea, când neamul nostru îl va judeca. Aleluia prea sântă fecioară, te iubim și te rugăm. Ia în mâna ta, viața, casa, Sufletul, ființa și țara noastră ca să stăm sub ocrotirea ta. Aleluia prea sântă fecioară, te iubim și te rugăm, fă din noi stâlpii Templului, lui Dumnezeu, când la cer vom urca. Aleluia prea sântă fecioară, te iubim și te rugăm, dăruiești ne printr-o picătură din sângere Domnului, mântuirea neamului nostru ca semn că ne-ai dat mila ta. Aleluia Prea Fecioară, te iubim și te rugăm, F să fie apărătoarea noastră la ceasul când fiul tău lumea o va judeca. Aleluia Prea Fecioară, te iubim și te rugăm, așează în inima noastră iconata și dă ne să cântăm slava ta. Aleluia Prea Fecioară, te iubim și te rugăm, gonește din inimile noastre tulburarea, neputințele, gândurile rele și viclene. Aleluia Prea Fecioară, te iubim și te rugăm. Înalță prin Fiul Tău celubit neamul nostru, până la tăria cerească, ca să-i cunoaștem puterea. Aleluia preasfântă fecioară, Te iubim și Te rugăm, dăruiește focul dragostei cele nestinse ale veșnicului adevăr. Ca faptele sfinților să le putem urma.